Du lytter til Radio 247. Velkommen til Politiradio med Sebastian Riggelsen og Marie-Louise Toxvig. Vores øh, gode ven Rikke Foss vil også gerne være her i dag, men han kommer jo kørende fra Jylland, og øh, der er lidt øh, trafikale problemer, tror jeg, med en overfyn. Øh, ja, men sådan er det jo. Vi øh, skal sige med det samme, at øh, hvis man lytter på FN-båndet, så er det søndag eftermiddag, men vi optager det her program før Stor Bede Dag øh, for skudt. Men øh, til gengæld laver vi ikke om, fra vi sidder her og til sendt i radio. Det gør vi ikke. Det gør vi jo aldrig. Øh, Rikke kører så effektivt han kan inden for hastighedsbegrænsninger og lovens rammer i øvrigt. Så det er, hvis han, hvis han frem, Ja, men hvis han når frem, så kommer han ind til os, og ellers så øh, så han kørt en tur til København, så kan han ja. gå en tur i Tivoli eller et eller andet, hvad han nu kan finde på. Ja. Vi skal vidt omkring i dag, Sebastian, og blandt andet skal vi bruge en hel del tid på den 18. maj. Lørdag aften øh, er det den 18. maj, og dermed i år. 26 år siden nogle af de absolut værste optøjer i øh, Danmark. Øh, første gang efter krigen der blev skudt ud ind i en menneskemængde. Det handlede om en eu Afstemning. Hvor gammel var du i 93? Jamen, jeg var kun 11 år gammel, så jeg, jeg husker det svagt, men alligevel husker jeg det rimelig godt, men ikke så meget fra dengang jeg var 11 år, men mere fra da jeg startede politiet. Der har vi talt meget om det. Det er klart. Øh, jeg synes, vi skal gå et sådan lidt uh, historisk til værks og prøve at uh, gennemgå, hvad det egentlig var, der skete dengang, og ikke mindst, hvilke følger det har haft for de politifolk, der var uh, udstationeret på Nørrebro i København den aften og, nat. og til at hjælpe os med det, får vi besøg af en tidligere politiassistent, som, øh, som var på gaden, som helt ung betjent 18. maj 93. Øh, det bliver senere. Men allerførst, så skal vi tale om en stærkt omtalt sag. Ja. Øh, og det skal vi jo øh, ikke mindst, fordi det er et emne, det her med chikane, stalking, tilhold og sådan noget, som vi jo... Tidligere har beskæftiget sig en hel del med. Nogle trofaste lytter kan måske huske, at vi flere omgange har talt med Anne-Sophie, som bor på ringsted som øh, har været igennem et meget, meget langt forløb med stalking og chikane, som øh, blev afsluttet for, hvad, en måned tid eller to siden? Ja, med en højstræd afgørelse, som idømte hendes eks og, og derefter stalker, han stalkede hende meget, meget længere, end de nogensinde var kærester. Han fik et over tre måneders fængsel for... Blandt andet overtrædelse af tilholdet. der er så også nogle andre forhold i, som, øh, mm. som gjorde, at straffen kom opad. Øh, og de her tilholdssager, det er jo, det er jo faktisk først med den afgørelse, at de overhovedet nåede ret, så man ligesom har fået højesterets vurdering af, hvor skal strafniveauet ligge. Nu har der været en, en del øh, omtale af konceptet stalking, chikane, tilhold, og overtredelser af tilhold. Og det er en historie, som Avisen Danmark øh, journalister, tror jeg, fra jysk-fynske medier og fynske stiftede, har har gravet frem. Og ja, det handler om folketingskandidat Rasmus Paludan, men det er sådan set ikke ham, vi skal tale om. Det er selve sagen og systematikken i det, og til at hjælpe os med det, har vi ringet til bistandsadvokat Helle Hall. Er du med, Helle? Jeg er med. Tak skal ja. du have. Jeg ved, du også har læst i medierne om denne her chikane-sag, som kort fortalt den, der er der meddelt tilbage i 2013 et, tilhold, et femårigt tilhold til øh, stalkeren, øh, om ikke at måtte kontakte øh, dengang den 24-årig mand, som han havde chikaneret og forfulgt. Øh, der er så også øh, fremgået af avisen, siden en, en række sikkelser for overtrædelse af tilholdet, men det er aldrig ført til mere. Der har ikke været rejst straffesager mod storkeren. Øhm, og det er jo sådan, systemet er, at hvis nu Sebastian generer mig, og jeg får tilhold mod ham, så er det dybt set bare et stykke papir. Så er det først, hvis han overtræder tilholdet, at han kan straffes for det. Har jeg ikke forstået det rigtigt? Det er fuldstændig korrekt. Denne her sag, som du læser den i avisen, du har jo ikke været bistandsadvokat eller forsvarsadvokat eller noget i den, er den typisk for den her type sager? Mm. Jeg vil lige starte med at sige, at øh, jeg ja, selvfølgelig har jeg hørt om sagen. Jeg har ikke læst øh, det indgående, så jeg kender ikke de nærmere detaljer i det. Men jeg synes faktisk, at der er noget, der er rigtig vigtigt i, øh, i det indledte, som du siger. Det mm. er, at der tilbage i 2012 og 13, der tror jeg ikke rigtig brugt brugte begrebet stalking. Nej. Det jeg, så, så, jeg, så jeg tænker, man skal også sådan lidt, uh, inden at vi uh, uh, overhovedet uh, vurderer, hvad er det for en sag, så tror jeg, at vi skal være på med overhovedet at kalde den sag for en, en, en sag, der handler om stalking, fordi den sag må jo, det jeg i hvert fald har læst, det er, at der er kommet et, et, et tilhold i 2013, og det vil sige, den sag må være startet op, før vi overhovedet fik lovgivningen om tilhold. Ja, fordi... Og det synes jeg er væsentligt at bemærke, ikke? Fordi det var jo faktisk først omkring og måske endda lidt senere endnu, at vi begyndte at bruge øh, begrebet stalking. Ja, det vi kan se af dokumenter, som, som øh, mine kolleger på Avisen Danmark har gravet frem, det er altså selve meddelelsen af tilholdet, øh, som er dateret den 28. december 2012. Øh, okay. at, øh, at der er tilhold... Øh, som medfører, at de ikke må kontakte eller følge efter den pågældende. Hverken personligt, mundtligt, skriftligt, heller ikke e-mails, e sms-beskeder, beskeder via sociale netværk eller lignende. Øh, der ja. er også forbud mod at opsøge eller følge efter, kont eller kontakte indirekte, for eksempel ved at skrive om ham på nettet, kontakte bekendte, hvor henvendelsen er rettet mod at check den pågældende. Hvis ja. de kontakter øh, eller opsøger... Vedkommende kan de straffes med bøde eller fængsel indtil to år, og tilholdet er gyldigt i fem år fra forkyndelsen. Ja, ja. ja. og til det vil jeg sige, at altså, ja, ja, jeg har beskæftiget mig en hel del med øh, tilhold, og, øh, og i virkeligheden jo mest af alt med det, at jeg har haft gennem tiden. En hel del klienter, som har ønsket, at den person, som chikanerede dem, fik et tilhold. Og før vi fik tilholdsloven, den trådte kraft den 1. marts 2012, der brugte vi også udtrykket, at jeg vil gerne have, han eller hun, der generer mig, får et tilhold. Men i virkeligheden, der, der, der var det omfattet af straffeloven. Og der brugte vi en, lidt, et lidt andet sprogbrug. Vi sagde faktisk, at vedkommende lidt mere faktisk fik en advarsel, at de måtte ikke, mm. de måtte ikke have en Og hvis de så gjorde det, altså vi, vi kaldte det i daglig tale et, et tilhold, og hvis de så gjorde det, øh, hvis de alligevel så højt og flot på, at de havde fået besked på, at de ikke måtte kontakte vedkommende, jamen så kunne der være tale om en overtrædelse af straffeloven, øh, og det er så det, man har ligesom pillet det nu ud af straffeloven og lagt det ind i tilholdslovgivningen. Og det jeg gerne vil sige til det, det er, at grunden til, at man overhovedet valgte at tage det ud af straffeloven og lægge det over i tilholdslovgivningen, det var fordi, det havde vist sig, tænker jeg, altså det, det var fuldstændig umuligt at få et tilhold. Der skulle simpelthen. Meget til. Øh, som jeg er, det husker er, det... det hele, hele, hele så, var det, så var det jo typisk noget, der blev brugt i sådan nogle sager med, med en, en voldelig, eks øh, eksmand, der blev ved med at opsøge og true øh, en ekskone, og så, så fik de sådan en alarmknap at trykke på og tilhold, og det forslå som regel som skrædder af helvede i ja. nogle af de der meget ulykkelige sager, ikke? Det er fuldstændig rigtigt, og det kunne sådan set det egentlig bare måske lige sige, for ligestillingen skyld sige, både være kvinder eller mænd, der ja, er den modsatte part. Men ja. det er fuldstændig rigtigt. De, de blev øh, i overvejende grad øh, anvendt i sager, hvor der var tale om, om forhold, der var opført, og hvor den anden part havde svært ved at forstå det og acceptere det og holde sig væk. Mm. Men, men, jeg vil, men, men uanset det vil jeg gerne sige, at det var svært at få tilhold. Altså, der skulle have haft meget til. For det første kunne det være... Det var svært at løfte bevisbyrden for, at man havde været udsat for chikane, fordi den, som chikanerede, ofte var sådan, gjorde det meget subtilt og, og måske lå på lur et eller andet sted og, og bare fulgte efter. Og, og det kan jo være svært at dokumentere. Der kunne være fader allerede dengang, at man øh, lagde GPS'er ind i bilen, eller man bare stod rundt om et gadekørende, eller man sendte sms'er øh, øh, og, og den slags. Men jo, ja, og en del af det, der ledte op til lovændringen, var jo netop de her historier om, hvor vanskeligt det kunne være for den, der blev generet, at, at leve op til de krav, der var om, jamen hvad kan du dokumentere osv., når man gik til politiet. Lidt ligesom vi oplevede de trusselsager. Jamen har ja. du på skrift, at vedkommende har skrevet sådan der? Har du optaget den samtale og sådan noget? Det var sådan den debat, som jeg husker det, man havde dengang, som så fører ja. frem til, til, at man får tilholdsloven. Ja. Øhm... Og det var jo meningen, at det skulle være en forbedring af den forrettede retsstilling, ja. ikke? Altså, har det, det været være det? Lemmer... Nej, det har det ikke. Er det stadig svært det at få til tilhold? Det er det nemlig. Og derfor kan man sige, at jeg kender jo ikke den konkrete sag, som, som, som nu er så omtalt i pressen. Men jeg vil da bare sige, at jeg, jeg sidder jo, når jeg tænker øh, som advokat for offerne. Hvis der er en, der har fået tilhold, så tænker jeg, wow, så har det alligevel godt nok været alvorligt. Ja. Øh, fordi ellers så får man ikke et tilhold. Og, og for nylig havde jeg en sag, altså med... Veldokumenterede øh, grove krænkelser af livet udskrædet og gensagende henvendelser og uberettiget i kasso-sager og alt muligt andet. Efter 14 måneder sagsbehandling sagde politiet, nej, hun kunne ikke få et tilhold. Så der skal ret meget til, før der bliver ja. udstedt et tilhold. Det andet, jeg så vil spørge dig om, det er, at det fremgår af omtalen af denne her sag at der er, altså er, er givet tilholdet i øh, lige der omkring øh, nytår øh, 2013, som så, så, så er udstrakt til at skulle vare i gælde i fem år. Og så er der derefter været nogle anmeldelser for overtrædelse af tilholdet, altså det, der kan føre til sikkelse, tiltaler og dom. Ja. Øhm, men, men så fremgår det så af avisomtaler. Det er jo kun derfra, jeg kender den, at, at disse anmeldelser er blevet trukket tilbage Altså anmeldelserne fra, fra offret er blevet trukket tilbage i forbindelse med et forlig, der er indgået omkring en, en, en, et civilsøgsmål. Der har været, der er indgået et forlig i december 2013, altså et år inde i at tilholdet har, har eksisteret. Og det, og det her forlig i den her civile sag, det indebærer blandt andet, at, at øh, han, han trækker sine anmeldelser tilbage. Og det kan selvfølgelig være derfor, at de sigtelser, der har været rejst mod Storgården, øh, at de ikke er ført til mere, men, men en, hvis jeg anmelder, nu tager vi lige Sebastian igen, fordi det er ham, der sidder her, for vold for eksempel, eller for at, at genere mig på en eller anden måde, og, og jeg så siger, ej, jeg vil gerne anmelde ham alligevel, fordi nu er vi blevet gode venner igen, så er det vel ikke op til mig at bestemme, om det fører til en straffetag. Det er ja, vel offentlig påtag, ikke? Ja. Jo, altså efter langt de fleste bestemmelser i straffeloven er undergivet øh, det, vi kalder for offentlig påtale. Altså det er anklagemyndigheden, der tager stilling til det. Det lige præcis. Men, og, og, det, og det får mig også til at, at tro, at her, altså allerede, der bliver jo ikke udset, der kommer jo ikke et tilhold i 2000, altså nu for livet indgået i, ja. i, i, i slutningen af 12. Af 13, ja. Altså et okay, år efter, ja, så der går ja, et år ikke, okay. fra tilholdet ja. meddel til, civil, øh, til, til ja. den forlis, den der anden civile sag. Men det man jo meget vel kunne forestille sig, det er måske, at det er en sag, der er startet op, før vi fik tilholdslovgivningen. Mm. Og det er måske i virkeligheden er en sag som har berørt nogle af de bestemmelser i straffeloven, som rent faktisk er undergivet privatportale. Ah. Der er så noget med fred og æreskrænkelse. Og straffeloven, sparker 267 som og minoritager og sådan noget. De er undergivet privatportale. Så for eksempel dem, vi kender fra, når, når kendte mennesker lægger sageren mod et ublad for at have bragt billeder et, fra ja, topløs fordragten og sådan noget, og får en erstatning for det? Ja. Ja, så, Men, så, så der kunne sagtens være et samsurium af, at, at man går til politiet for at, få, for at få noget hjælp, fordi at vedkommende krænker mig og generer mig, muligt andet, og så siger politiet, hm, hm, hm. vi kan ikke rigtig se, at det falder ind over nogle særlige bestemmelser i presseloven. Der må du anlægge et mål. Mm. Det eneste, vi kan hjælpe dig med, det er, at du eventuelt kan søge tilhold. Ja, og så skal og så det så sagsbehandles meddekommende... og gøres, og så ja, kan man få det eller ej. Hele halv tiden for så ja. jeg vil gerne bare lige nå at spørge dig om en sidste ting. Det her, som jeg så jo repeterer, hver gang vi taler om det her, om at, at det, vi er i nogle flere led. Altså, man, man beder om et tilhold, så kan man få et tilhold, som meddeles tilholdet til den, der der generer med, hvad er det, du ikke må og hvis vedkommende så gør det alligevel, så er det, man kan straffes for at have overtrådt tilholdet. Det vil sige, ja. man, man straf, bliver ikke straffet for at sende 700 sms'er, man bliver straffet for at overtræde forbuddet mod at sende sms'er overhovedet. Det, det, er, man det ja. hvor, hvor mange af den type sager Ej. ser du, altså er det, er det noget, man så bruger, for det er jo der, man mm. kan stramme skruen, det er jo der, værktøjet virker. Det ja. hvis man siger, du har fået tilhold, du respekterer det ikke, så kommer vi efter ja. dig. Ja, jeg tror næsten, altså nu kan jeg ikke lægge ude på blokken, om jeg gennem min 20 år har set en enkelt sag, som alene vedrører overtrædelse af tilhold. eller som jeg nærmest sige, det ser jeg aldrig. Med mindre, der så samtidig er nogle andre straffelovsovertrædelser, Altså for eksempel, at øh, den chikanerende par pludselig udøver vold eller herværk eller noget andet. indbrudet farforvold, så det er den slags, mm. vi lige har præcis. i sagen fra Ringsted, ikke? han også og skulle en stor døgn ja. en hund. Du ja. ja, lige præcis. Og det, det, den er jo et glatant eksempel på, at, at der jo åbenbart... Altså på en eller måde vil jeg nærmest sige, at der skulle noget mere til før, at, øh, at, at man så rejser en endelig sag, som man gjorde. Men heller har helle, jeg ud. ikke ret i, at da den sag for Ringsted var i højste ret, der behandlede man samtidig en anden sag det man om det her, ja. som handlede ja. om alene sådan telefonisk digital øh, chikane, ikke? altså der var telefonopringer, ja. sms'er og alt den slags. Og ja. der er jo sådan set også, altså den er også ført til tiltale og en dom. Jeg mener, det var 30 dagsbetinget betinget fængsel, ja. der blev givet for det. Og, og man så sige, der var, så vidt jeg ved også, tale om, om rene overtrædelser af, af, af tilhold. Men det, der jo måske også var lidt særligt ved den sag, at der, der ryger vi også ud i noget med nogle digitale krænkelser. Ah. Og, det har, og det har jo haft et særligt fokus fra anklædmyndighedens side, jo heldigvis, kan man ja. sige. Men, men jeg kan ikke udelukke, at sådan nogle ting jo også kan spille ind. Altså, må, vi, man må i hvert fald sige, at i dag spiller det jo ind, at hvis man videre vil chikanere et andet menneske, så er øh, cyberspace og de, de digitale medier i det hele taget, det er jo øh, simpelthen en ladeport af muligheder. Det er så dels vælgerne til den øh, men, men Helle, Helle øh, ganske kort, hvis det lykkes faktisk at få sådan et tilhold, i din erfaring, virker det så? Får det stokkerne til at stoppe? Mm -hmm. Ja, altså, jeg må desværre sige, at jeg, jeg synes, det er sådan lidt øh, det er meget forskelligt, der er der selvfølgelig nogen, som tænker, ups, så må jeg hellere holde, holde mig væk. Men min erfaring siger mig i hvert fald de sager, jeg har haft, hvor jeg jo så har været advokat for de forurettede. Der har den chikanerende part, øh, stalkeren, jo på en eller anden måde været drevet af et eller andet helt absurd ønske om at genere vedkommende. Øh, og kontrol og magt og dominans og alt muligt andet. Og de er, for nu at sige det på godt dansk, lige glade med, at de også har fået tilhold. Det holder dem ikke væk. I denne her konkrete sag er det, efter det oplyste, faktisk stoppet øh, et år efter tilholdet er meddelt, men i forbindelse med, at den civile sag er blevet afsluttet, og mere ved vi ligesom ikke om det. Men Helle Hal, øh, tak fordi du lige lånte os din ekspertise også på dette område. Tak skal du have. Det var så lidt. Hej igen. Det var så lidt. Hej. Du lytter til Politiradio på Radio 427. I studiet Sebastian Rikkelsen, og jeg hedder Marie-Louise Toxvig. Måske får vi lidt senere besøg af Rikke Foss, som jeg har været der sidste mange gange, men han øh, er lidt fanget i noget trafik fra Jylland, hvor han bor, og til København, hvor vores studie er. Og hvor mm. vi sidder, skal vi lige huske at sige igen, og optager det her program før Stor dag. Øh, men så hører så man. Så hvis der er sket en eller anden i weekend, der ikke er med, så er det derfor. Præcis. Øhm Kender du til de der stalking-chikane, den slags her, havde du at gøre med den slags, da du var i politiet? Det er vel nærmest efter din tid, det for alvor har fået? Ej, altså det fandtes jo også. Ja. Men altså, det er jo klart, at der, der har været en helt anden fokus nu her, i forbindelse med psykisk vold, og sådan ja. noget, øh, hvad hedder det, ulovliggørelsen af det. Så nej, det har vi haft med at gøre, men altså, de problemer, jeg husker fra politiet, det var jo det her med, at, at vi havde mange, der søgte om tilhold, og så efterfølgende egentlig blev kærester med den person, så selv, som jeg skal tilholde med. Altså ja. så, så, så der er jo utro, utrolig mange problemer, husker jeg. Ja. Så det er meget svært at jeg. Jo, og det kan man sige. Også gøre noget ved. hele, hele uddannelsen og forståelsen af, af konceptet psykisk vold og den, den, de onde spi spiraler, det fører mennesker ind i, ja. der er det jo netop også, at man ønsker en, en højere bevidsthed og, og ligesom evne til at gennemskue, hvad der ligger nedenunder. For eksempel, at nu behøver jeg ikke tilholdet alligevel, og nu er vi blevet gode venner. Ja, og sådan, det kunne være, være utroligt svært for, for unge patienter som mig selv. Yep. Øhm, lige om lidt skal vi tale om 18. maj 1993, men inden da, så vil jeg bare lige vende en sag, som øh, vi har talt om tidligere faktisk i flere omgange. Øh, den er bare stærkt omtalt, efter at den blev afgjort ved retten i herning i efteråret. Det handler om voldtægt. ind til flere af slagsen, i hvert fald tiltaler for en til flere af slagsen. Og øh, vi kan ikke nå at gå igennem hele dommen her, øh, men den det mest om, det mest omtalte forhold i anklageskriftet. Og det, der også var mest omtalt ved byretten, hvor man, byretten i Herning, frifandt fire mænd for at have voldtaget en kvinde. Og det var en anklage om voldtægt efter den del af voldtægtsparagrafen som går på, at den, det går ud over, er i en tilstand, hvor man ikke er i stand til at modsætte sig. Det kan være, at man er meget beruset, det kan være, at man sover, det kan være, at man er blevet dopet, det kan være hvad som helst, men er man i den tilstand, så groft sagt, hold væk, for ellers er det voldtægt. Ja. ja. Øh, her er der altså et, en, et forhold, hvor fire mænd er anklaget for at øh, forgribe sig på, øh, at det er udførligt beskrevet, det, øh, det er der ikke nogen grund til, at vi gentager i radioen, tænker jeg, men på forskellige måder at forgribe sig på en kvinde, øh, som er taget med hjem i lejligheden øh, selv. Øh, hun var fuld, og hun har sagt, at, øh, at hun faktisk ikke kunne huske, hvad der skete, da det her gik i gang, og ikke var i stand til at modsætte sig. Øhm, retten har jo over adskillige retssager afhørt, både de tiltalte og forurettede, og det er en stor sag, øhm, og er så noget frem til i den forgangne uge, at stadfeste byrettens afgørelse, altså at man ikke mener, at det er bevist, at, øh, at der er tale om voldtægt i lovens forstand, fordi man ud fra bevisførelsen ikke mener at kunne lægge til grund, at hun har været i en sådan tilstand, at hun var ude af stand til at modsætte sig. Og det, jeg, jeg, så vidt jeg kan forstå det, så er det i hvert fald også det her med, at de, man kan ikke bevise, at de fire drenge har været vidne om, at hun var i sådan en ja, tilstand. Nej, det, det, er, det er faktisk ikke det, det går på. Det, det det? Altså, som jeg læser kendelsen øhm, så, så, øh, fra Vestre landsret, så, så, siger man, så er det sådan, at der, altså, man, har, man har hørt hendes forklaring. Hmm. Man har hørt de andres forklaring. Man hmm. har set video, fordi disse fire mænd altså også fandt det passende at optage på deres ja. mobiltelefoner, hvad der foregik. Prøv, og, og, jeg indskyder bare lige her for min egen regning. Altså, det kan godt være, at det, de har foretaget sig, ikke er ulovligt og strafbart i forstand. men det er et af med upassende, så altså, lad være med at gå med dem hjem. <laughs> øhm, men ja. fordi der også findes videodokumentation, så har man selvfølgelig set videoen og sidder og studeret, optræder kvinden her på en måde, hvor det ser ud, som om hun er passiv og fuldstændig ude mm. til at bedømme. Hun har jo også talt om, hvad hun har drukket, og hun tager en eller anden pille, som hun synes, hun bliver helt sløret af. Mm. Det vil sige, man måler hendes alkoholpromil, men det gør man først ca. 18 timer efter, at det her skal være sket, og det vil sige, at der kan du ikke længere måle hvilken promille hun har haft knap et døgn før. Nej. Så det kan man ikke rigtig bruge. Så der har du ikke et bevis. Der er heller ikke fundet øh, spor af nogen stoffer, som kan være sløvende eller søvndysende, ja. eller øh, kan påføre øh, bevidstløshed eller påvirke hukommelsen. Det er jo også undersøgt. Bare for at sige, at man jo i de her sager, der er det jo mere, end at nogen siger, jeg har oplevet det her. Det er der klart. er jo en masse efterforskninger. Og det blev vurderet, at på de fleste af de videoer, der var, der virkede det, som om hun var en eller anden del af det. det, det er i hvert fald at, der er jo en uenighed, havde... ikke? Der derudover så indgår det også, at hun umiddelbart efter at det her er sket, har skrevet til, øh, til nogle andre, altså en øh, sms eller hvad ved jeg, en besked om, at hun er blevet dopet og voldtaget. Og det vil typisk også indgå i det samlede bevisvurdering om det, at man har reageret på den måde umiddelbart efter. For det fortæller jo noget om, hvad var du hmm. for en tilstand hmm. på det tidspunkt, og hvordan oplevede du situationen umiddelbart efter. Det kan sagtens indgå ligesom til at tippe over til en skyldig kendelse. Afgørelsen, som jeg læser den, altså kendelsen fra, fra Vesterlandsret hedder, at seks af nævningerne øh, mener ud fra en samlet bedømmelse, og det er jo det, vi skal huske, bevisvurdering er fri, og vi ved ikke præcis, hvad der ligesom har vejet hver vej. Men ud fra en samlet bedømmelse mener man, at hun var i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig det. Og de nævninger har navnligt lagt vægt på karakteren af handlingerne, som er, kaldt og snærbet, men rimelig grænseoverskridende, Øh, og så det, at hun var alene med fire, fire mænd, ja, det hvor at hun betyder. kun kendte den ene i forvejen, samt indholdet af de videoer, hvor øh, hun fremtager meget passivt. Så de mener, at det er bevist, at de, alle de tiltalte i hvert fald har an, må have anset det for overvejende sandsynligt, altså det med at dermed have det, vi kalder sandsynlighedsforsæt, mm -hmm. til, at hun var i den tilstand, og at de vidste, og de var enige, og derfor mener de seks nævninger, at øh, de skal finde skyldige. Så er der tre nævninger og tre dommer, de tre juridiske dommer, som ud fra en samlet bedømmelse ikke finder det bevist, at hun var i den pågældende tilstand. Jeg godt lige understrege det her, det handler ikke om, om hun sagde nej eller ej. Det handler ikke om, om hun har været udsat for vold eller ej. Og det handler heller ikke nødvendigvis om, om man tror på hende eller ej. Det handler om, hvorvidt det er bevist, at hun var i den tilstand, som gør, at der er tale om en voldtægt, altså en straflogsovertrædelse. Det, det er ren juret, det her. Uh -huh. Det er jo ikke noget med holdninger. Man mener ikke, at, at hun har været i den tilstand og lægger navnlig vægt på oplysningerne om hendes adfærd før og efter episoden, at hun på nogle af videoerne ønsynligt fremtræder mere aktiv, og i hvert fald ikke ser ud til at være i en den tilstand af søvn og eller beruselse, hvor hun ikke kan modsætte sig. Og derfor, fordi fordelingen er sådan, så bliver de frifundet for voldtægt i det forhold. Ja. Og jeg føler mig ret overbevist om, at hele den her diskussion om frivillighed og samtykke, og så videre, som vi jo også for nylig havde med, med professor Jan Vestergaard fra Københavns Universitet, selv hvis vi havde den formulering af voldtægtsparagrafen, så føler jeg mig slet ikke overbevist om, at der så ville være faldet en skyldig i denne her konkrete sag, for det er sådan set ikke det, det går ud på. Og Nima Samani, vores producer, som jo i øvrigt også er kendt med speciale i lige præcis voldtægtsbestemmelserne, han sidder og nikker til mig og siger, at det, sådan vurderer han det også. Tak skal du have, Nima Samani. Men når man så ikke kigger på jorden, uh, så er der mange spørgsmål til den sag, synes jeg. Ja, men jeg ved, som jeg sagde, jeg vil ja, ja, også jeg det gerne det have siddet i retten, men, ikke? Øh... Men, men vi må jo om ikke andet stole på, at, at disse øh, nævninger og tre juridiske dommer, som faktisk har ja. siddet der, gennemgået det hele, forholdt sig til det og været ædru og savlige og ansvarsbevidste. Vi håber og tror på beslutning, at, øh, at de har på egen omvittighed øh, hørt efter, taget stilling og vurderet materiale. Ja. Det ændrer ikke ved, at de der fire unge mænd i Herning, dem synes jeg, man skal med at man går hjem med. Du lytter til Politiradio på Radio 427. I studiet er Sebastian Riggelsen. jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og nu har vi fået besøg af Tom, C Tom Siebert, undskyld, som er tidligere politiassistent. Blandt andet ved Københavns Politi. Ja, tak. Velkommen. Tak fordi du kom. Tak for det. Øhm, du forlod politiet nogenlunde samtidig med, at Sebastian blev ansat i det. Det er rigtigt. Så hvornår er det her? Vi er... 2004 stoppede jeg i politiet. 2006 startede jeg, så der er I, ja. det er ikke meget galt. Vi kan nærmest tale om forskellige generationer, men til gengæld, så har vi jo... Det har vi jo allerede afklaret, Tom, at vi er nogenlunde jævnaldrende. Det er os to. Og, så lader vi den ligge. <laughs> ja, ikke? Så du er du er så barnet, Sebastian. <laughs> ja, ja. Som jeg uh, allerede har adviseret tidligere i programmet, så, uh, så skal vi tale om 18. maj 1993. Lørdag aften var det... 18. maj. Det var det. 26 år siden. 18. maj 1993, der var du helt, helt ung, grøn, våd bag ørene, betjent. Ikke det var jeg. Det var sådan, at vi var en gruppe i den her deling, øh, som jeg var i, der hed 5. deling. Den bestod af 27 mænd, af faktisk 30, som øh, var ved at slutte deres uddannelse efter 4 års træning. Og vi var... Så du var, du var sådan set politiskoleelev? Det var jeg faktisk. Ja. Det var i hvert fald lige på grænsen til, vi blev fastansat. Og der, jeg tror, der var lidt med, at det var rykket en lille smule, sådan, det var, når det passede, at vi, vi var færdige. Men vi var i hvert fald nogle unge idealistiske mænd, og som kendte hinanden rigtig godt i den her deling. Og, øh, var... og, og det er vel, dengang var det vel, som det også er nu, at på større aktioner, større indsatser, der trækker man også på nogle af politiskoleeleverne, hvis man skal have mange mænd på gaden. Ikke? Det gør man, øh, men hvis de er helt grønne, så trækker man mest på dem til optog og, og lignende ting. Ja. Men, øh, men her brugt, var vi så færdiguddannet, så, så nu var vi klar og havde fået den fornødende træning. Ja. Man kan så spørge sig selv, om det var nok træning, vi havde fået på det tidspunkt, fordi at det var før, altså inden den aften havde jeg kun prøvet at blive ramt på et skjold af træklosser. Og jeg vil sige, brosten og sig kan ikke rigtig sammenlignes. Nej, det er vel noget andet. Måske skal vi lige rekapitulere for sådan nogle, øh, sådan nogle der er lige så unge som Sebastian eller yngre endnu. Øhm, den 18. maj 1993 var der et folkeafstemning i Danmark. Året før havde danskerne til politikernes stor overraskelse stemt nej til Maastricht-traktaten, som skulle lede til et nærmere integreret samarbejde i EU. Korin. Og så havde øh, de danske politikere blandt andet med stor indsats af SF's formand, Holger K. Nielsen, fået forhandlet nogle forbehold hjem, ja. som indgik i det, der så hedder Edinburgh-aftalen, som danskerne så skulle stemme om. Og nogen synes, at det var noget værd, noget, at vi har stemt nej en gang, hvorfor skal vi stemme igen? Andre tænkte, at okay, nu får vi en anden aftale. Og det gik jo i hvert fald sådan, at danskerne stemte ja. Og dermed fik vi de fire forbehold, som så er blevet diskuteret med jævne mellemrum, og i øvrigt stemte om nogle af dem sidenhen. På valgdagen var der anmeldt en demonstration fra det, der hed, sådan det autonome miljø, ikke antifascistisk aktion, var det dem, havde anmeldt en demonstration på Nørrebro i København, det som dybest set handlede om, at man var vel utilfreds i det hele taget en, en politisk markering og en modstand, men også, at man jo var utilfreds med, at man bare blev ved med at spørge om det samme, indtil man fik det svar, man ville have. men det var da helt klart, og det var der også noget, vi kunne mærke i dagene op til valget, at øh, man kunne mærke på, på forskellige grupper ude i befolkningen, hvor man øh, patruljerede at øh, der var en utilfredshed, og det var der ikke nogen overraskelse for os som betjente i hvert fald, at hvis det nu skulle vise sig, at det blev omgjort, og man, ville, og man og der blev stemt ja den aften, så var vi da helt sikre på, at der ville blive ballade. Og politiet er jo ofte dem, man retter. Rederen mod. Lige præcis, og det er også, også ude på gaden i hvert fald på det tidspunkt, der, der, der, der, der kunne man mærke den fornemmelse, og folk kom jo også og sagde det til en. Og, og vi havde da fået flere små advarsler om, at der bliver godt nok ballade, hvis det her bliver lavet om. Mm. Så når vi til den 18. maj om aftenen. Og, øh... og der bliver noget til at afbryde, ja. fordi at jeg vil sige, at 18. maj for mig startede allerede om morgenen, fordi Nå. vi mødte den klokken 7 om morgenen, okay. og havde været i gang hele dagen, Først med patrulje af forskellige interessegrupper, hvor vi skulle øh, øh, finde ud af, om, om de var beskyttet nok og kontrollere, om de havde det godt. Og så efter otte timer der blev vi så dirigeret om til at patruljere ved valgstederne. Øh, så det var noget, der kom oveni. Så, så når du var på arbejde den dag, selvom du var politiskoleelev, så var det ikke en almindelig vagt, du, I var kaldt ind til at dække ind, fordi der var valg? Ja, lige præcis, ja, lige præcis, ja. og vi skulle have 12 timer, ikke? Men det endte jo så med, at på grund af, at der så begyndte med demonstration, og der begyndte at blive lidt småbeladet rundt omkring i byen, så blev vi jo holdt på øh, på et tidspunkt, og blev spurgt, om vi ville blive. Og jeg var så en af dem, som valgte at blive sammen med mine kollegaer. Men jeg ved, at der var andre 27, som blev sendt hjem, faktisk. Hvorfor valgte du at blive? Fordi jeg, jeg synes, det var interessant, og vi havde det godt, og jeg var frisk, og så, så, jeg var også så glad for mit arbejde, at jeg sagde altid ja til at tage en ekstra tørn. Og det ligger ligesom i min natur, at uh, hvis der bliver spurgt, så siger jeg også ja. Har du nogen gange siden i de 26 år, der er gået, tænkt, tænkt hvis jeg havde sagt nej den aften og bare var taget hjemme? Jeg har, faktisk ikke til, jeg, har, jeg har faktisk ikke anset det som mulighed, fordi det, jeg tror, der har aldrig været en mulighed for mig at ville have sagt nej. Men hvis jeg havde sagt nej, så jamen, det er jo svært. Hvis nu din kæreste havde sagt, prøv at høre, vi skal altså til min mors fødselsdag, det har været aftalt i... Nej, men de det betød måneder. ikke noget på det her tidspunkt. Okay. Det var arbejdet, der gik frem for fødselsdag. Og så vil jeg lige nævne, at jeg har flere kollegaer på den tid, som er kommet efterfølgende og fortalt, de havde det så dårligt over, at de ikke var på arbejde den aften. De havde dårlig samvittighed over det, og de prøvede også efterfølgende at ligesom komme ind i en klike, vi blev, der snakket om den her situation og alt, hvad der var sket den nat, men de følte aldrig, det blev lukket rigtigt. Det virkelig også være underligere, ikke at være en del af det, og så stadigvæk være en del af politiet. Ja, lige præcis, ja, ja, okay. og især også dem, som så var blevet sendt hjem, ja. specielt som slet ikke kunne blive lukket ind i, i hele den følelse og hele... Og hvis man skal forstå det, øh, så tror jeg, vi er nødt til simpelthen at skrue tiden tilbage. Jeg siger lige til nye lyttere, at vi er i gang med Politiradio, og vi har besøg af Tom Sivert, som var ganske ung politiassistent, øh, næsten færdig på politiskolen på vej ind i Københavns Politi øh, i maj 1993, da København, eller nærmere bestemt Nørrebro, eksploderede. Hvad skete der den aften for den, jamen for mig den aften, der skete det, at vi havde jo været, som sagt været rundt til valgurnerne, hils på her og fru Danmark, der stemte. Der var en god stemning, men som sagt, så havde der været nogle forlydende om, at der godt kunne blive noget belaget når resultatet øh, fremlå, især hvis den blev ændret, den beslutning. Øh, for min gruppe betød det, at vi blev sendt op til Christiansborg, om aftenen, øh, for at man regnede med, der også ville komme nogle demonstrationer der, og at de måske ville stå med Christiansborg i utilfredshed over, at, øh, at det så... Hvis det nu blev det her. Ja, ja øh, det var der forlydende om allerede i, i meningsmålingerne, så vi blev sendt derop og der stod vi 27 mand op. Og det eneste, vi egentlig oplevede derop det var glade mennesker, der... Hvad, hvad, hvad har man øh, eller havde, altså, Hvordan var I klædt til, til den opgave ved Christiansborg sådan en ja, men... Der var vi klædt, som vi altid var i beredskabsafdelingen, Der har vi indsatsstragt på, øh, benskinner, øh, vi har skjold i bilerne, øh, vi har øh, gasmaske med, øh, pistol, stav og gasmasken, det er til, hvis politiet skal bruge tårgas, så, så, så kan selv... vi tage det på ja. og beskytte os selv, så vi ikke hoster os ihjel. Ja. Ja. Øh, de store hjelme der? Ja, den har vi selvfølgelig også med. Har I den på, når I står inden Christiansborg, eller ligger den i bilen, kan du oh, jeg kan ikke huske, om vi havde dem. Jeg tror, vi havde dem på, da vi stod op i trappen på okay. Christiansborg. Men ellers så ligger de i bilen klar, og hvis der så sker noget, så bliver de selvfølgelig taget på. Til en afstemning af den her karakter, der, der kommer valgresultatet jo lidt tidligere end til sådan en folketingsvalg, hvor der skal tælles mange forskellige stemmer. Det er ja. jo dybest set bare ja eller nej, så det de er går lidt hurtigt øhm og i løbet af aften der... Jeg ved for eksempel fra Ekstrabladets redaktion, hvor jeg selv tiltrådt ganske kort tid efter, at der var man ligesom færdig med hele sin valgdækning. Man havde lavet det, man skulle tage vis, man ventede lige på det aller sidste Så der var, helt som traditionen bød, uh, sillebord og snaps osv. Og til, ja. til den politiske redaktion, og dermed chefredaktion. Og så var man ligesom gået i hyggemål. Så der var ikke rigtig nogen, for eksempel på Ekstrabladet, som fangede, at der pludselig begyndte virkelig at ske noget, ude omkring Sankt Hans Torg, Fæld og i det hele taget på Nej, den og og det der. samme ja. oplevet vi jo da vi stod på trappen for vi stod øh, altså med de her ja, på Christiansborg der stod vi på den her trappe og kun så glade mennesker og lige pludselig kommer der sådan en melding fra vores stillingsfører øh, og vi kan høre over øh, vores i talkie radio som det var den gang at øh, der var nogle kollega der var ved at komme i knip på øh, Blågårdsplads. Øh, og vi var jo tændte vi ville jo gerne ned og hjælpe øh, vores kollegaer, og vi spurgte flere gange, skal vi ikke køre herfra og komme ned og hjælpe de kollegaer, der er i knibe? Men vi blev tilbageholdt, øh, fordi at vi kunne ikke bare forlade Christiansborg på det her tidspunkt. Den der melding kollegaer i knibe, det er der sådan en, som i, min, i mine ører klinger af... At okay, så nu er der virkelig noget, nu blæser vi bare afsted. Lige præcis, men jeg, jeg tror, at øh, grunden til, til det var, at vi stod lige præcis på Christiansborg okay. på det tidspunkt. Så, men vidste I, hvad der i øvrigt foregik derude, eller andet, at okay, der, var, der var noget ballade de havde svært ved at styre? Jamen, vi vidste ikke mere, fordi vi, sad som, vi kunne kun få det fra den ene øh, radiokanal for politiet, så den menige betjent kunne jo ikke følge med i korrespondencen. Ja. Ja, det, det vil jeg gerne lige høre. Havde I simpelthen kun én radiokanal dengang? For i dag, hvis man laver sådan en aktion, så er der jo flere... Separat sat af til forskellige øh, delinger? Lige præcis. Jeg tror, man brugte en kanal 71, 72, 73, et eller andet den okay, stil. Men, det men, have... men det var en arbejdskanal, vi havde at kommunikere med, og det vil sige, det foregår med et tryk, så der er envejskommunikation, så du kan jo ikke engang snakke samtidig og ordnet nogle ting. Eller du skal høre, vente på, at den anden er blevet færdig og så melde tilbage. Og det vil sige, at delingsføreren han kan også stå i kø med syv andre, der også melder ned fra Blågårdsplads eller fra andre steder i byen. Så, så der er jo noget der, han kan der, komme der, til at afgive, sin komme sin afgive, hvad han. vi laver og hvad positionen vi er i, osv. Så, så I stod derinde og trippede lidt ved Christiansborg, hvor vi der var fadero, meget. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver der så truffet beslutning om, okay, nu, nu sender vi. vi jeres hold, som var de her 27 unge øh, betjente. Nu kører vi jer. Ja. Nu, nu skal I til Nørrebro. Nu kører vi alt, hvad vi kan, ja. Kan du huske, hvad klokken var? Cirka. Det kan jeg faktisk ikke. Altså, jeg forestiller mig i dag, at den var en halv 11.11 11 om aftenen, men jeg kan simpelthen ikke huske det, fordi dagen havde været så lang, og, og tidspunkter på det tidspunkt, det betød ikke så meget. Nej. Hvor kører I hen? Jamen, jeg er faktisk chauffør på den ene gruppevogn. Vi er tre gruppevogne, ni mand i hver, og øh, vi kører faktisk til at starte med, for jeg ved, at vide, at jeg kører i den forreste vogn, og vi skal faktisk køre mod Blågårdsplads. Men undervejs, så får jeg en melding om, at vi skal... Øh, kører en anden rute, og kører så op øh, langs Tagensvej, øh, op til Rigshospitalet, og så ned ad Bleidomsvej og Blejdomsvej fører så lige præcis ned til Sankt Hans Torg. Så der hvor... kommer i, fordi vi er jo, det kræver et vist lokalkendskab det her, men man kan sige, hvis, hvis man har Nørrebrogade, som er sådan den centrale færdigheds overkæmpe Nørrebro, så har man Blågårdsplads på den ene side, ja, ja. og på den anden side har man Sankt Hans Tor, som jo ligesom blev omdrejningspunktet for for hvad der skete den nat. Så det er sådan, I, I bliver dirigeret på den anden, anden side af side, Så vi kommer ind fra den anden Bæk side for fra. at kunne hjælpe derfra. Ja, ja. ja, lige præcis. Og jeg kan huske det lige så tydeligt. Vi kommer jo kørende med blå blink og, og lyd og det hele og, og fuld fart på. Og kommer igennem en togbanke. Øh, og da vi kommer igennem den her togbanke, så havler det bare ned med brosten på vores køretøj. Og jeg bremser bilen alt hvad jeg kan. Vi får sat dem i bakke og trukket os lidt tilbage. Og på grund af den træning, vi har, alle ud af bilen, ud, fattige skjold, hjelme osv. stiller op. Og så står vi 27 mand på række af Blejdomsvej. Og hvis man kender Blejdomsvej, så ved man, at den er rigtig, rigtig bred. Det vil sige, at vi følgte måske en tiende del af den her vej. Og så det, vi det... er på det sted, øh, nu skal jeg tænke mig om, på Bleidomsvej Vi er cirka, øh... ned, mod, ned mod Sankt Hans Torv, så... der ligger det gamle fængsel der ligger også en kirke. Ja, men vi er cirka 300 meter fra Sankt Hans Torv, 3 meter, ja. da vi stiller op. Og ja, og det, det, der det, er to det... spor i hver retning, plus ja. noget parkering og sygningstil. Og det skal ja. sige, der var sådan et stort anlægsarbejde på Sankt Hans Torv, derfor der var helt fyldt med sådan nogle løse brudstener. Altså, der lå sten løse, på grund af, at de var ved at og, og, og, og, og ordne torvet mm. der, så, mm. så, så byggemarteret lå frit tilgængeligt. Ja. Har du nogensinde prøvet noget lignende før? Aldrig nogensinde. Altså, jeg vil sige, hjertet sad oppe i halsen allerede der, fordi at det var altså voldsomt med, med de her brugsten, der havlede ind. Øh, der var allerede to kollegaer, som øh, en fik ødelagt sit knæ, og en øh, besvimede på grund af at fik en sten oven på hjælpen, allerede inden for de første par minutter, vi var der. Øh, jeg vil sige... At vi har jo altid lært, at vi skal holde sammen, og vi skal holde om hinanden osv. Du kan fandme tro, der blev holdt fast i hinanden. Altså når man står i sådan en kæde? I sådan en kæde, ja. Fordi det var simpelthen livsnødvendigt, fordi at hver gang sådan en sten rammer dit skjold, så føles det som om, der står en 200-kilos mand og bare flår det ud af hænderne på dig. Så det er meget, meget voldsomt. Så man skal være fuldt fokuseret og, og, og virkelig bruge nogle kræfter for at bare kunne blive stående i sådan en kæde. Hvorfor Hva? skulle I stå der? Ja, hvad var planen, ja, men planen? Planen var jo, at vi skulle ned til Sankt Hans Torg og hjælpe de at der var kommet i knep, som melding. Var, var Og de var så på. kommet fra den anden side af Sankt Hans Tor. Lige præcis. De var kommet fra den anden side og var mm. kommet i klemme på den anden side af Sankt Hans Tor, Men der var jo stadig 400 meter derhen, og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, øh, hvis man har gasmas på, der blev skudt gas, og der var gas i luften alle steder. Var det gassen, der gjorde togbanken, eller var det bare en tog aften? Nej, det var, det var gas, og det var, det var fyrværkeri, var det og det var brænd. Og, og det der var også en ild der Lige på Lige præcis, tog. der var biler, der stod i brand og så videre. Så, så den tog, I kører igennem, hvor I ligesom kommer ud af togen, og så regner og, stenene. Ja, og så ser du hele det billede, der er altså, hvor gadebilledet er fuldkommen i opløsning, og ligner en krigszone. Hvor tæt er man på dem, der kaster sten? Jamen, der vi så stiger ud, og det er der er så underligt, fordi vi stiller op, de her mænd og jeg vil sige, at der var jo flere tusind foran os. Og de kunne have faldt rundt om os og lagt os ned og have slået os ihjel, mere eller mindre, hvis det havde ikke været noget problem. Men jeg ved ikke, at dengang var vi så autoritære og havde en status i dagens Danmark, at jeg tror, uniform og så videre og trods alt betød noget mere, end den gør i dag. Så så det var ligesom om, jamen det er vores streg, det her, og vi har vores streg. Sådan føltes det lidt sådan, mm. ligesom en, en leg, som man havde haft gennem mange år med besætter og politi, at man havde nogle spilleregleragtigt. Mm. Øh, men der, hvor det bliver allermest grusomt for mig i det her, det er, at de kommer meget, meget tæt på, de her stenkaster, der er specielt en mand, som faktisk løber helt hen til kæderne og smadrer de her sten lige op i hjelmene på folk. Og vi kan jo ikke få fat, synes, fat i... kan nå hen over ja, i skjoldet. præcis. er han er helt henne, øh, hvor vi prøver at få fat i ham. Øh, og kollegaer kommer til skade af det. Og på et tidspunkt, så står de, så er de trukket lidt længere tilbage, står og kaster. Og der ser jeg så, den her unge fyr, han bliver ramt med en kæmpe brosten i nakken af sin egen. Vi er så, jeg vil ikke sige, vi, vi, selvfølgelig er vi bange. Vi er også skræmte, men vi er også meget, meget fokuseret. Mit menneskesyn på det her tidspunkt ændrede sig radikalt i nogle få minutter, fordi jeg følte jo en glæde og en lettelse over, at den her unge mand blev ramt. Og jeg var egentlig fuldkommen ligeglad med, om han var kommet til skade, om han var død eller hvad der var sket med ham. Men det tog noget tryk af hele det her, øh, den menneskemængde, der angreb os. Øh, og og det, var, det var frygteligt at opleve, fordi... Jeg er opdraget med menneskeliv af, af, af lige værd. Øh, jeg er ikke gået ind i politiet for at tæske folk. Øh, og pludselig have en følelse af, at, at det menneskeliv der var ligegyldigt, men det var simpelthen et, en, en overlevelsesmåde, øh, man havde på det tidspunkt, for at komme videre, også at kunne komme videre den aften, og komme længere ned og hjælpe de kollegaer, der lå længere nede. Jeg vil nok sige, at mine kollegaer, som, som var på den anden side, de var mere værd end demonstranterne lige på det tidspunkt. Så i situationen, når du registrerer, at du pludselig er havnet i sådan et helt afstumpet overlevelsesmenneskesyn, som handler om, at du bliver glad for, at den her mand går, i, går i, i asfalten med en den i nakken, frem for, som du normalt ville. Lige præcis. Tænke, Det var dog forfærdeligt, jeg skal hjælpe Ja, og på trods af alt det pres, og, og, og, og, og, og det er jo i, i, i ganske få sekunder, alligevel var jeg klar over det her. Det var, det var simpelthen et, et, et brud på min etik og regler og, og menneskesyder og alt muligt, ja. den måde, jeg tænkte Men på i det øjeblik. de er også bare mennesker. Det er det. Og det kommer jo frem i sådan en situation som det her. Lige præcis. Og for dig af, der galt det jo bare om at overleve. Hvad var jeres modsvar til alle de der sten, jamen, I fik i hovedet? Jamen, vores modsvar var jo, at vi, altså, vi trampede sted. Altså, vi kunne ikke se noget som... helst. Altså, vi havde vores gasmaske på. Du kan se ganske, ganske lidt. Du skal dreje hovedet helt for at og, øh, øh, og se, hvad der foregår omkring dig. Og du havde jo meget travlt med at holde øje med, hvad der kom i luften, fordi at, at de her sten blev kastet meget højt og kunne lande oven på din hjelm. Og hvis den ramte dig, så, så, så besvimer du kort øjeblik, mere eller mindre. Og der er flere kollegaer, der blev trukket tilbage, op og stå igen og så videre. Noget af det, man... Øh, fordi der blev også optaget øh, levende billeder og lyd og så videre ja. den aften og nat. Og nogle af lydsporene hænger jo i ørerne på os endnu, i hvert fald os, der kan huske den tid. Ja. Mest kendt måske meldingen, skyd efter benene... Øh, men også meldingen, hold kæderne, hold kæderne, hold kæderne, ja. blev råbt adskillige gang til jer. Ja. Ja. Hvornår kommer I videre fra den position, hvor I stod for blegdomsvær? Altså dit hold? Mit hold? Øh, det er svært at sige, men jeg tror en 10-10 minutter. Jeg tror efter en 5 minutters tid, så hører vi jo pludselig noget, hvad vi tror på det tidspunkt er fyrværkeri i luften. Jeg tænker, det var der noget under, noget små kineser lyde, og det viste sig så senere, at det var kollegaerne på den anden side, som havde affyret de her 113 skud mod demonstranterne. Men det var vi slet ikke klar over på det her tidspunkt, og det blev vi ikke klar over før øh, meget senere, hvor vi havde indtaget sådan Hans Tårter, hvor jeg hvert fald ro på, øh, og så at, øh, og faktisk også bliver hjælp hjælp folk afsted med skudsår i maven og skudsår i benene, og var med til at faktisk hjælpe folk ind på ambulancer og så videre. Men det blev vi først klar over meget senere. Så først, da, da, da der er skudt, og det jo på en eller anden måde stopper meget voldsomt kamp, så rykker I ind på pladsen, ja, det... og så ligger der altså for som I jo så selvfølgelig skal hjælpe øh, i ambulancen. Lige præcis, og det er jo også det, der giver os anledning til, at vi overhovedet kan komme frem. Det er de skud, som gør, at... Alt fokus bliver rettet den vej, hvor skudene kommer fra, og det vil sige, så har vi mulighed for at rykke frem. Og altså, vi tramper hen over cykler og brosten og altså, skal gå og tøffe af sted. du kan ikke løge. Altså, du kan jo nemlig ikke se, hvor du går, så du skal jo føle, det er ligesom en blind, som skal føle sig frem næsten, fordi du kun har to små huller, øh, og den her gasmaske er jo allerede meget dukket, fordi du har haft den på rigtig længe og under, rigtig stor anstrengelse og høj puls, så, så man var jo meget svedig og meget våd og, og, og kunne ikke se noget. Men vi fik træmpet os sted og kom frem, og øh, da vi så endelig kom frem, øh, så opløste det sig stille og roligt, og folk trak væk. Men specielt skuddene gjorde jo, at, at der kom noget opløsning sådan, Så der var plads til at komme frem Tom siger, at jeg øh, kan allerede nu øh, se på uret At vi overhovedet ikke når hele vejen igennem alt det du har fortalt Om hvad du oplevede oplevet ja. maj 93. Så nu spørger jeg dig bare, mens vi er i radioen Kommer du ikke igen og fortælle resten af historien på et tidspunkt? Det vil jeg meget gerne Godt. Så, fortæt, så har vi en aftale om det, det er godt. Og så fortsætter vi lige på aftenen øh, For jeg, jeg ved, det fortalte du mig før vi gik i studiet at, at din lille gruppe der på 27 politiskoleelever, ja. I bliver så, hvor der egentlig er faldet ro på, og I tror, så bliver I sendt en lille smule længere ud på Nørrebro til Møllegade, som ikke er ret langt fra Sankt Hans Torv. Ja, lige præcis, og det, og, og, det var, og det var jo også noget, der undrede mig meget i dagene efter de her episoder, fordi vi, det endte med, at, at der var noget ballade op omkring Møllegade, og der var jo stillingsfører for, og jeg ved jo ikke, hvem han får melding af, det er igen det her kommunikationssystem, men vi bliver i hvert fald sendt op, fordi at der er nogle biler i brand i Møllegade, og vi skal op og så se, om vi kan kontrollere øh, det område deroppe. Og vi rykker så op i Møllegade, og jeg vil tro, vi har været omkring en 20 mand tilbage på det her tidspunkt. Og vi rykker op med vores skjold og så videre. Var resten blevet skadet? Ja, de er blevet skadet ja. eller blevet afsat til måske en ambulance yes. eller hjulpet en. Men vi er, omkring vi er i hvert fald faldet nogle stykker fra. Æ, og vi rykker op i Møllegade og kan godt se, at der står en bil i brand. Æ, og der er specielt uh, unge besætter med huer og så videre oppe i, uh, i Møllegade på det her tidspunkt. Og øh, lige pludselig så bliver vi så fanget. Vi bliver fanget af, at der er besætter bagved os, foran, og der er en, en stor mur ind til noget øh, gravplads. Og de kaster simpelthen stenene 5 øh, til ti meter op i luften, sådan så de lander på vores hjelme. Så, og jeg, jo, over jeg er ned. Og over og ned. Og jeg selv personligt, så bliver jeg ramt to gange, hvor jeg ikke kan huske, at jeg bliver ramt, men bliver slæbt tilbage af mine kollegaer, kommer op og står igen, ind i kæden igen og vi er fanget der, og der kommer ingen hjælp. Vi er de 20 mand, vi kan ikke kalde på hjælp. Vi prøver at kalde på hjælp, men der kommer ikke nogen. Og vi er fanget der i hvert fald 20 minutter i den gade helt alene. den natten endelig slutter, ja. og vagten endelig slutter, ja. og I har været igennem det her... Helvede, er det vel? Ja. Hvad sker der så på politistationen? Hvordan tager de sig af jer bagefter? Jamen, efter den her episode, så kører vi jo lige forbi skadestuen, tidligere om morgenen, for at lige få tjekket, der var nogen med knæ og så videre, men vi føler personligt, at vi har virkelig, vi har virkelig offret os, vi har gjort noget for vores demokrati, vi har hjulpet befolkningen på Nørrebro, øh, og føler os egentlig som helte. Har I, vi så... i, har I været i krig? In... Vi føler, at vi har været i krig, ja. Og vi har vundet. Og vi har vundet. Mm. Men da vi kommer på skadestuen, og kommer ind, der er delt op øh, at besættere til den ene side og politiet til den anden side. Det første, jeg får at vide, den overlæge, der kommer forbi. Hvad fanden har I gjort ved de unge mennesker? Hvad fanden biller I er ind? Der var 11, der blev, blev skudt demonstranter, 15, der ja, skud. er ja, 130 skud afgivet. Lige præcis. Og det er vel dybest set øh, slået fast, at det er, det, det er held, at der ikke var nogen, der omkom ved de skud. Ja? Meget, meget heldigt, for det ville have været forfærdeligt, hvis der skulle opstå en martyr eller et eller andet omkring det her. Fordi det, jeg tror ikke, det har været nogen hensigt overhovedet at skade folk. Men jeg gik op for mig den morgen allerede der, at okay, der er jo to sider af en sag. Lægen står her faktisk og siger, at jeg ikke har opført mig ude på Nørrebro, på trods af at jeg følte jeg havde gjort alt i min magt for at beskytte landet, Nørrebro, øh, vores politikere og hvem der ellers. Og der selv de kollega din Lige præcis. Og så står jeg der allerede med den følelse, at nu får jeg tæsk for det Nej, her i stedet. Det for. det må være svært at få i hovedet. Vi har cirka 5 minutter tilbage ja. af dagens udsendelse, og derfor er det rigtig dejligt, at du allerede har lovet at komme igen, som Sivert. Det, jeg fiskede efter, var jo dybest set et spørgsmål, jeg godt kender svaret på. Alt det, som vi i dag taler om med psykologisk debriefing og kriseterapeutisk bistand til mennesker, der har været i en livstruende situation og til politifolk og arbejde det igennem og forholde sig til, hvad der skete osv. Det var ikke rigtig noget, man gjorde i 1993 men. Det var ikke eksisterende. Øh, jeg har ikke hørt på noget tidspunkt i omkring den tid og omkring episoden noget tilbud om, at man skulle forbi en psykolog eller blev tilbudt noget hjælp. Øh, alle vidste godt, at der var noget, der hed en krisepsykolog et eller andet sted ude i systemet. Men der var ingen af os, i hvert fald på mit hold eller på min station, der nogensinde har taget imod det tilbud, eller er blevet presset. Det var i hvert fald ikke noget, man, det var noget, man selv skulle finde ud af. Nu sagde vi jo indledningsvis, at det her, det var lige som du var i din aller sidste tid på politiskolen, og så var du ansat og, uddannet, ja. og, og blev ansat i Københavns politiet. Ja. De her oplevelser på... Øh på Nørrebro den 18. maj, fik de der til at tænke, oh, jeg skal over is og sådan noget, og sidder og efterforsker et eller andet, helt stilfærdigt og noget. Eller hvad, blev du afskrækket, eller? eller Nej, det der skete for mig, det var, at jeg faktisk øh, valgte det modsatte, og søgte faktisk to ekstra turnus i beredskabsafdelingen. Så jeg tjente... Og beredskabsafdelingen, det er dem, der er ude at slås. Det er det. Og der var jeg så to gange ni måneder mere efterfølgende, Øh, fordi at øh, det er jo så set i bagspejlet. Men jeg tror, at jeg havde brug for at også hele tiden bevise, at øh, jeg kunne stadig det her. Jeg var stadig det samme menneske. Jeg var på lige fod med andre, og, og var jeg var klar hård... til at stille op, og jeg var en hård hund, ligesom de andre, der ville gøre det igen og igen og igen, for at øh, være den, jeg nu var og er. Hvornår holdt... Øh... Datoen den 18. maj og de begivenheder, du oplevede den nat, hvornår øh, holdt det op med at fylde noget i dig? Det fylder stadig. Det er ikke holdt op. Kan du, og det her er nærmest urimeligt, fordi vi har et minut igen, kan du forklare, hvad det er, det har gjort ved dig? Det har simpelthen øh, taget min uskyld. Den aften, der, jeg vil kalde det, der er en tid før efter Nørrebro. Jeg har aldrig nogensinde festet, jeg har aldrig nogensinde været lige så glad, jeg har aldrig nogensinde øh, haft den samme kærlighed til livet, som jeg havde før efter Nørrebro. Jeg blev efter som jeg blev øh, mere mut. Øh, jeg blev anderledes over for min familie. Et andet menneske. Lukket mere af, og det betød simpelthen, ja, et helt andet menneske. Og jeg ved, at det stadigvæk også rykker i dig, bare du ser billeder af gadekampe, eller kører forbi Hans Tro Hver gang. Slipper dig aldrig, tror jeg. Se. Det er jo sådan set en af grundene til, at jeg gerne vil have, at du kommer tilbage, fordi det skal vi også tale mere om. Men nu er vores tid gået for i dag. Det var Radio for nu. Tom Shewart, tidligere politiassistent i Københavns Politi. Tak fordi du kom. Ellers var det, som altid, Sebastian Rikkelsen. Jeg hedder Marie-Louise Toxvi, vores producer er Nima Samani, og Radio er tilbage igen om uge. Du lytter til Radio 24:07.